Rabbil alamin, wassolatu wassalamu ala asrobil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana, panabianah karib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, Para habai para kiai Abu Khosus, guru kita semua yang mulia Buya Yahya, Ummu Fairuz beserta keluarga, yang kami hormati pula para hadirin hadirat, Bapak-bapak ibu-ibu serta para pendengar di Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali kembali kajian rutin kita, majelis rutin kita Majelis Al Bahaja yang diadakan di Masjidaya Al Mustaqim ini dalam kajian kitab Minhajul Abidin. Setelah sekian lama kita melewati bulan Ramadan dan hari ini, malam ini, sama-sama kita awali kembali kajian eh, majlis kita ini. Mudah-mudahan ini mengawali keberkahan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan diawali dengan huwudul fatih tadi, mudah-mudahan menambah keberkahan kita serta ke kita di majlis yang mulia ini. Seperti biasa, insya Allah, satu jam ke depan nanti bersama guru kita yang mulia, Buya Yahya sama-sama ya, ya, kita mengaji kajian tasawuf dalam kitab, dalam kitab Minhajul Abidin. Namun sebelum itu sama-sama mari sama-sama kita simak dan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang insyaallah akan disampaikan oleh al-mukarram al-habib Ali al-hinduan kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana li hadha wama kunna lanhudia laula an hadanallah Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Asyadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa asyadu anna sayyidina muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mubarik Hukarrim ala sayyidina muhammadan Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin Bapak Ibu Serta seluruh Staf pengurus masjid Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta Yang sedang menyaksikan acara ini Dimanapun anda berada Alhamdulillah Pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita Begitu banyak nikmat, Begitu banyak minnah dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa rohani Maupun berupa jasmani Allah subhanahu wa ta'ala Tuntun kita dari rumah ke masjid ini Tanpa kita sadari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Ini amat sehat wa afiat Hadir di baju ini, ini suatu karunia Allah subhanahu wa ta'ala Yang mungkin belum tentu dikasi Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang lain Dan ini patut kita syukuri Patut kita Ada rasa bangga Dalam hati kita Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mana berkat beliau, bakat kerja keras beliau dalam mendirikan agama Islam, mendirikan panji-panji agama Islam, sehingga pada detik ini, pada saat ini kita berada di dalam naungan nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar, yaitu naimatul Islam wal, wal iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, berkata di hadapan sahabatnya. Apa itu? Ada dua golongan. Bu, ada dua golongan. Bu, ada dua golongan. Yang mana dua golongan ini, Pak? Ini kalau orang melakukan dosa dua ini, Allah SWT tidak akan mengampuni. Biar dia tobat bagaimanapun, tidak Allah, Allah SWT tidak akan mengampuni. Kira-kira mau tahu nggak dua ini apa? Mau tahu, Bu? Dua ini? Yang pertama, syirik kepada Allah SWT. Syirik. Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kaya, Pergi ke dukun, Jadi sinuman. Sakit, Pergi ke dukun, Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta ditolak, Dukun bertindak. Semuanya pergi kepada orang, Yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin, Kaya raya pergi ke kuburan kasih sesajen, pingin punya anak apa namanya beri sesajen beri anak pergi ke pohon yang merindang ini masih banyak sekali salah satu paham yang sangat keliru dan barang siapa yang melakukan ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima taubatnya tidak akan menerima amal ibadahnya kenapa dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala jangankan Allah Manusia aja kalau diaduakan kira-kira itu apa yang dikhianati itu apakah masih percaya? Apakah sakit hati atau senang? Bu. Oh, Bu. Kalau misalnya maaf Ibu. Misalnya ada orang yang Ibu cintai, suami Ibu lah, boleh kami menduakan Ibu. Kira-kira hati Ibu sakit enggak? Saya mau tanya ini. Ini manusia. Ini manusia. Apalagi Allah SWT kita duakan Ini Allah SWT tidak akan menerima Tidak akan menerima amal ibadahnya lagi nah, Kita tidak usah berpanjang lebar masalah syirik Ini insya Allah SWT semua yang hadir ini paham apa itu syirik Tapi yang kedua ini penting Ini yang urgen Yang ingin kita bahas yang kedua ini banyak sekali zaman sekarang khususnya pemuda yang lupa dosa yang kedua yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Bahkan orang tua pun banyak yang tidak tahu. Apa itu? Yaitu uku kul walidin. Durhaka sama orang tua. Nah, ini banyak. Zaman sekarang ini banyak sekali anak kurang ajar sama orang tua. Anak tidak mau menghormati orang tuanya. Bahkan anak ada yang rela membunuh orang tuanya. Ini zaman sekarang. Ini makin terkikis dengan perkembangannya zaman. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT ada di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada tiga ayat. Tiga ayat ini Allah turunkan kepada manusia turunkan kepada kita tentu ya. Yang mana kita tidak akan yang mana tiga ayat ini turun dan langsung apa bergandengan dengan tiga ayat selanjutnya dan tiga ayat ini tidak bisa terrealisasikan, tidak bisa teraplikasikan, tidak bisa kita amalkan kecuali yang satunya lagi kita amalkan juga. Mau tahu apa itu? Mau tahu? Yang pertama ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul." Nih, ayat pertama. Allah berkata, "Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul," dan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan waati Allah bergandengan dengan waati rasul dan kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali taat juga kepada rasul. Kira-kira ada enggak orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi sama Rasulullah SAW ajarannya membangkang? Tidak ada. Kalau kita taat kepada Allah, otomatis kita taat kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kita cinta kepada kepada Allah. Ini yang pertama. Terus yang kedua ayat kedua. Yaitu Allah Subhanahu Wataala berfirman: Waaki musalah waatuzzaka. Ini Allah turun Waaki musalah bergandingan dengan Waatuzzaka. Tidak ada orang dia solat tapi tidak membundurkan zakat, itu tidak benar. Ada orang membundurkan zakat, zakat dia lanjar tapi tidak solat, itu tidak. Tidak bisa, itu tidak benar. Itu tidak itu tidak bagus. Apa? Setiap orang mau salat harus zakat. Dan orang yang mau zakat dia juga harus solat, tidak boleh dipisah antara dua ini. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Anis kurli wa liwa Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala jadam Al Quran boleh ibu buka, boleh ibu buka, bapak buka pulang ke rumah sini buka Al Quran. Itu tidak Allah subhanahu wa ta'ala gandingkan Suruh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali setelahnya itu Ada ayat menyuruh kita bakti Sama orang tua Contoh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah al-Isra Dalam surah al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wa qadha rabbuka an la ta'buduh Illa iya Wa qadha rabbuka an la ta'buduh Illa iya Wa bilwalideh ni istana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Tidak boleh kalian semua itu menyembah kecuali Allah. Dan janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wabil waridya ini. Setelahnya langsung. Tidak ada fasa. Tidak ada pemisah Wabil waridya ini asana. Dan kepada orang tua, kalian berbuat baik. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kitab. Jadi, kalau ada orang taat kepada Allah, tapi sama orang tua bangkang, itu tidak benar. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakal ridho. Ya. Ada dia sholat, dia zakat, dia puasa. Tiap hari malam puasa. Satu tahun puasa terus. Tapi sama orang tua kurang ajar. Sama orang tua tidak ditaati. Dia tidak apa namanya menghormati orang tua. Itu tidak. Allah SWT tidak menerima amal ibadahnya. Lain ini. Terus ayat selanjutnya apa? Imma yablughanna inda kal kibara ahadhumah. Awkilahumah. Falatapullahumah uf. Walatanharumah. Wakullahumakualankalina Kata Allah SWT Di Dalam surah Isra Allah menjelaskan Kalau seandainya salah satu dari orang tua kalian itu sudah tua Atau keduanya sudah tua Kata Allah SWT Imam Ibn Al-Ghanna'idikal kibaru Ahaduhumaukilahumafalatakulahumau Jangan kalian sekali-kali mengatakan Ah Nah belikan Tidak menerima amal ibadahnya Nah ini Terus ayat selanjutnya apa? imma yablughanna inda kalkibara ahadhuma awkilahuma falatakullahuma uf walatanharhuma wakullahuma kulanggarima kata Allah SWT di dalam surah Isra Allah menjelaskan kalau seandainya salah satu dari orang tua kalian tu sudah tua atau keduanya sudah tua kata Allah SWT imma yablughanna inda kalkibaru ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uf jangan kalian sekali-kali mengatakan ah nak belikan sambal nak. Wah ibu nih. Nak belikan anu duhuma. Awqilahuma fala taqullahuma uffin, wala tanharhuma kata Allah. Jangan kalian bentak, jangan kalian bentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahum qawlan ngomongin tulus, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa mengajarkan kita adab sama orang tua. Ini penting. Ya kan? Terus ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ihfid lahum janahudduli binar rahmah kita disuruh hina di depan orang tua kita. Ini ndak. Zaman sekarang ini banyak orang lalai. Orang tuanya, ibunya apa melipat pakaian dia enak nonton TV di atas kursi. Ya orang tuanya, ya biasa aja tapi ini kurang etis. Kurang etika sama orang tua. Orang tuanya nyapu, anaknya enak santai tidur. Ah ini kan anu. Kan apa namanya orang tuanya capek-capek nyucin baju anaknya, anaknya apa namanya menghambur-hamburkan uang orang tuanya, dibikin siksaan orang tua ini. Ini tidak anu, kasihan orang tua kita. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah apapun selama kita masih membangkang sama orang tua. Terus, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengasih ultimatum kepada umatnya, kepada hamba Apa kata Allah? Ini Allah bukan saya bilang, Allah. Barang siapa yang buat rida aku kata Allah. Barang siapa yang membuat aku rida <tuk> tapi dia tidak membuat orang tuanya rida <tuk> fa inni al-husahih. Maka aku bakal tidak rida kepada dia. Dia solat padaku kata Allah. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Apa dia haji 20 kali melanakhi. Insyaallah. Tiap hari sedekah. Setiap hari baca Quran Satu hari dimakali hatam Quran Misalnya Tapi dia durhaka sama orang tua Disuruh orang tuanya beli makanan Tidak mau Disuruh orangnya nak belikan ibu nasi Ah udahlah bu saya mau sholat dulu saya, Orang lagi sholat disuruh beli makanan Tidak Allah semalam sahaja tidak akan menerima Walaupun dia sholat di depan Kaabah seribu rakaat Tidak Ini orang tua Tapi sebaliknya Barang siapa yang membuat murka aku dia membuat Allah SWT murka. Tapi dia membuat riduk orang tuanya. Dia membuat riduk orang tuanya. Fa ini Fa'ini anhurazin. Maka aku pasti akan riduk kepada dia. Nah ini. Kunci keberhasilan. Kunci keselamatan dunia akhirat. Itu terletak pada orang tua. Jadi bapak sekalian. Bapak-bapak sekalian. Kalau ingin kaya raya itu tidak usah repot-repot. Cari rezeki dari pagi sampai sore jangan. Tidak usah repot-repot. Cukup. Itu kecup kaki orang tua, cuci airnya. Setiap dapat rezeki, kasih orang tua sedikit. Kasih orang tua separuh. Separuh buat keluarga, separuh buat orang tua. Itu hartanya bakal barokah. Ini, tidak usah repot-repot. Tidak usah cukup kita minta berkah orang tua. Ini banyak sekali orang, orang kita sekarang ini lupa sama orang tua. Lupa. Padahal orang tua itu tidak pernah lupa sama kita. Apa kata Habib Alwi bin Syahab? Salah satu ulama terkemuka di Tarim, Kaabah, Kaabah. Ibu, ibu pernah lihat Kaabah tak? Bu, oh bu, ibu pernah lihat Kaabah tak? Pernah? Depan mata, bukan di tv langsung Pernah? Tak pernah. Bapak pernah lihat Kaabah langsung depan muka itu, pergi ke Mekah. Tak pernah. Kalau ibu yakin tak melihat Kaabah itu mulia? Pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang afdol. Yakin, pahala besar. Tapi apa kata Habib Alwi bin Syahab? Melihat wajah orang tua lebih baik daripada melihat Kaabah. Nah itu, melihat wajah orang tua, kita punya bapak, kita punya ibu. Itu lebih baik, lebih afdol daripada kita melihat Kaabah. Ini penting sekali. Kita sekarang banyak melupakan orang tua kita. Kita sekarang banyak sekali kita menelantarkan orang tua kita. Kalau sudah tua kita lupa. Kalau sudah kita punya harta kita lupa sama ibu yang melahirkan kita. Iya kan? Bapak Ibu sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi ada kejadian yang sangat menyedihkan memilukan hati kita, kisah sedih. Suatu hari Rasulullah Alaihi Wasallam lagi mengajar di depan sahabatnya. Mengajar. Ketika mengajar, datang salah seorang pemuda. Assalamualaikum waalaikumsalam bata Rasulullah. Ada apa? Begini ya Rasulullah. Saya ini punya bapak. Ya terus. Ya bapak saya itu mencuri harta saya tiap hari. Bayangkan. Di zaman Nabi ternyata sudah ada orang yang Bersikap tidak baik sama orang tuanya. Saya punya bapak. Itu tiap hari mengambil harta saya. Diambil. Benar gitu. Benar Rasulullah. Saya punya saksi. Ayatnya dipanggil bapaknya. Dipanggil. Wah subhanallah bapaknya ini sudah tua. Bongkok pakai tongkat. Tua datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apakah betul bapak ini orang tua dari pemuda dia? Ya saya bapaknya. Ada apa yang Rasulullah mengisah saya begini pak? Bahasa kitanya aja dah ya. Ini anak bapak ini mengadu. Katanya bapak ini mengambil harta anak ini tiap hari diambil. Tiap hari diambil. Apakah benar itu? Benar ya, benar ya Rasulullah, kata bapak ini, saya tiap hari mengambil harta anakku dan saya siap dihukum ya Rasulullah, saya mencuri harta anakku. Akhirnya ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam mendengar itu, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhmu untuk menanyakan kepada bapak ini. Apa yang dikatakan suara hati bapak itu apa? Ini. Mereka Jibril menyuruh. Rasulullah menanyakan kepada bapak itu. Suara hatinya apa? Suara hatinya. Akhirnya Rasulullah bertanya. Wahai bapak. Ya Syekh. Ya Fulan. Waktu kamu berjalan ke sini. Sebelum aku bertanya kamu ini orang tua ini. Sebenarnya apa isi hatimu? Ketika kau mendengar. Bahawa aku apakah kau mencuri harta anakmu Yang kau katakan itu apa dalam hatimu Ini pertama orang tua enggak ngaku Enggak ya Rasulullah saya tidak berkatakan apa-apa Enggak -apa. kata Rasulullah Ini malaikat Jibril memberitahuku Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar suara hatimu Ini bayangkan Ini apa kata bapak itu Ya Rasulullah saya bersaksi bahawa Yang kau adalah utusan Allah Tidak ada yang mengetahui rintihan hatiku Kecuali Allah dan Rasulnya ini bapak ini melontarkan syair yang sangat sedih sekali. Tapi saya tidak hafal syairnya. Tapi saya tahu artinya. Itu apa kata bapak itu? Ya Rasulullah. Dulu ketika dia kecil, aku rawat dia dengan kasih sayang. Aku bekerja dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Memeras keringat di bawah panas matahari yang terik hanya untuk anakku. Ketika anakku sakit, aku semalaman tidak tidur. Bahkan aku rela. Kalau aku ini dikorbankan nyawaku untuk anakku. Aku rela sakit-sakitan untuk anakku. Semua kehidupanku untuk anakku. Aku lebih rela sakit daripada anakku sakit. Ini rintian orang tua untuk anaknya. Sampai menangis. Rasulullah SAW menangis mendengarnya. Ini menangis Rasulullah. Ya Allah. Ini seorang bapak mencurhatkan isi hatinya. Ya Rasulullah. Dulu ketika dia... Sekolah aku antarkan dia Dulu ketika dia main-main Terjatuh, aku sedih ikutnya Dulu ketika dia senang, aku senang Tapi sekarang ya Rasulullah Aku ini sudah tua Sementara ibunya sudah rentah Tua rentah, sama-sama tua Aku tidak bisa bekerja lagi Aku tidak bisa mencari nafkah lagi Sehingga aku butuh penghidupan Kesian istriku Anakku ini sudah kaya Sudah punya penghasilan Penghasilan yang tetap Salahkah aku mengambil sedikit dari harta anakku Untuk kehidupan diriku Dan dia tidak pernah mengujungiku Ini orang tua Curhat kepada Rasulullah SAW Rasulullah menangis Rasulullah menangis Apakah kata Rasulullah Apa kata Rasulullah SAW Tidaklah mendengar rintihan orang tua ini Seluruh dari langit dan bumi Mendengar rintihan bapak ini Kecuali semuanya bakal menangis semua penghuni langit dan bumi menangis mendengar rintihan bapak itu. Rintihan dari seorang ayah yang mengadu atas apa namanya? atas perlakuan anaknya. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa malukah dihabika, kamu dan seluruh hartamu untuk orang tuamu, untuk bapakmu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sampailah kita di penghujung daripada sedikit kisah ini, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk berbuat baik kepada orang tua kita, untuk selalu menyenangkan hati kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita golongan orang yang selalu berbakti kepada orang tua, orang yang selalu menyenangkan hati orang tua, orang yang selalu membuat orang tua kita tersenyum di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Kiranya sampai di sini Al-Fajr bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang insyaallah setelah ini akan dilanjutkan oleh guru kita Buya Yahya yang pastinya penjelasannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Ya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Haka zamini wala fumingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al Mukarrom Al Habib Al Ali Al Hudan atas waktu di mana telah disampaikannya mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikannya dan umumnya bagi kita semua. Dan selanjutnya langsung saja mari sama-sama kita simak dan dengarkan kajian Terutin kita itu kajian Kitab Minhajul Abidin yang akan disampaikan langsung oleh guru kita semua yang mulia Bu Yahya. Sebelum itu, deman kepada para bapak, ibu maupun penjama yang lainnya untuk merapatkan barisannya, sopnya, di siang depan terlebih dahulu biar uh, rapi ya Baik, langsung saja kepada guru kita semua yang mulia Bu Yahya, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-adhi man sya'a min ibadihi بحسن المعاملة بربهم الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده بحسن المعاملة من جنسهم الحمد لله الذي أكرم من ساء بخسن النظر إلى قلوبهم، وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد على الالمطهرين واصحابه الطيبين والتابعين لهم باحسان الى الذين اللهم يا ربنا ائنا على تزكيه قلوبنا ائنا يا ربنا على تزكيه انفسنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحسد والرياء والحقد والكبر واجعلنا يا ربنا من الذين نظرت إليهم برحمتك وهدايتك فاخصرنا يا ربنا يوم القيامة مع الزمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا بزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت Waljannata ba'dal mawt amma ba'du Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa melanjutkan Pengajian kita membaca kitab Minhajil abidin Semoga Allah memberikan kepada kita Pemahaman yang benar dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Kita dengan Imam ghazali masih di dalam bab membersihkan hati Menjaga hati Disitulah Allah melihat hambanya Kepada hatilah Allah melihat hambanya Dan di dalam hatilah penilaian seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang tidak peduli memperhatikan hatinya, yang tidak peduli dengan kebersihan hatinya, artinya ia telah tidak peduli dengan sesuatu yang amat penting di dalam dirinya. Ia telah tidak peduli dan tidak perhatian dengan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Dan kesalahan orang tersebut Bisa terjadi karena Ia tidak mengerti bahasanya hatinya penuh Artinya adalah sangat bernilai Dan memang umum Jika orang tidak mengetahui bahasanya Ia memiliki sesuatu yang berharga Karena tidak mengertinya Orang tersebut maka Sesuatu yang berharga itu pun Tidak dihargai Maka yang dibutuhkan oleh orang Semacam ini cukup ilmu Memahamkan begitu pentingnya hati, begitu bernilainya hati, maka bagi orang tersebut akan mudah memperhatikan hatinya dan menjaga hatinya. Akan tadi orang yang kedua adalah orang yang tidak peduli kepada hatinya karena memang dia buta hati. Yang sudah gelap hatinya. Sehingga ia biarpun mendapatkan ilmu Mempunyai ilmu maka ketahilah Ia tidak akan bisa baik dan tidak bisa faham Dan itu hamba yang dikutuk Yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Maka mari kita menjadi Memohon kepada Allah Agar kita dijadikan hamba yang bisa Mendapatkan rahmat Allah Yang bisa menjaga hatinya Dan orang bisa menjaga hatinya Adalah juga pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Biarpun kita belajar ilmu membersihkan hati seperti ini. Diajari oleh seorang seorang alim yang beliau adalah juga wali besar. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Biarpun kita sudah belajar ilmu membersihkan hati ini. Kalau ternyata seorang hamba tersebut adalah hamba yang dikutuk oleh Allah. Yang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka ilmunya tentang hati pun tidak ada gunanya. Maka mari... Kita menghadiri majlis ini dengan ketawa Tuhan mengadu kepada Allah. Dengan harapan semoga Allah mengadu kepada Allah agar Allah memberikan. Dengan harapan Allah akan memberikan kepada kita kebersihan hati. Kalaupun kita tidak mengerti maka Allah semoga memberikan kepada kita ilmu. Dan di saat kita mendapatkan ilmu semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Itu hati yang hidup. Jadi tidak cukup orang punya ilmu saja, ternyata tidak dibariki dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak akan bisa benar dan tidak akan bisa baik disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manisdat ilman dalam yasad hudan dalam yasad min Allahu illa bo'da tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah maka ia bukan tambah dekat kepada Allah. akan tapi ia justru tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sambil kita belajar ilmu, maka ayo kita terus mengadu kepada Allah. Dan sambil kita mengadu kepada Allah, mari kita mempelajari ilmu. Ilmu saat ini adalah ilmu yang amat penting, yaitu ilmu membersihkan hati. Sudah berminggu beberapa ber kali ber pertemuan, ibu Ghazali mengajari kita memahamkan kepada kita tentang hati-hati-hati hati dan hati sampai hari malam hari ini pun pembahasan itu belum tuntas dan belum selesai. Mari kita lanjutkan kita belajar ilmu membersihkan hati dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada uh, apa yang disebutkan oleh apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkenaan dengan hati dalam kitab Ihya Abidin kita sudah sampai kepada faingila. Jika ada yang bertanya faingila jika ada orang yang bertanya Baiklah jika ada orang yang berkata jika dikatakan secara lafdihnya seperti jika dikatakan inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan jika ada orang yang berkata setelah begini ini Imam Ghazali setelah engkau paparkan panjang lebar wahai Imam Ghazali kami sadar bahasanya, inna amra hadzal qalb sesungguhnya urusan hati masalah in, hati ini adalah la muhimmun jiddan sangat sangat penting Nah, setelah kami sadar, wahai Imam Ghazali, dari keterangan-keterangan yang kau berikan kepada kami, wahai Imam, kami menyimpulkan bahawa, sungguh yang namanya hati adalah sangat penting. Akan tetapi, kami tidak tahu bagaimana kita menjaga hati dengan benar. Fa maka, kata Faakbirna, maka beritahu kami, wahai Imam Ghazali, anil ma'ani tentang makna-makna hal-hal, ...allati tuslihuhu yang bisa membenahi hati kita. Hatiku, hati. Beritahu kepada kami, wahai Imam Ghazali, ...hal-hal yang bisa membersihkan hati dan membenahi hati. Wa'anil afati dan beritahu kami, ...kerusakan-kerusakan allati -kerusakan ta'tariduhu yang kadang datang ke hati, ...dan merusaknya. Berikan kepada kami ilmu, wahai Imam Ghazali, ...apa hal-hal yang menjadikan... Hati itu menjadi benar dan baik dan apa hal-hal yang menjadikan hati itu rusak. Kemudian dijawab oleh Imam Ghazali. Ini, ini berandai-andai Imam Ghazali membuat pertanyaan. Seolah-olah mewakili orang yang belajar selama ini. Kami tahu Imam Ghazali urusan hati adalah urusan yang sangat penting. Maka dari itu beritahu aku wahai Imam Ghazali... Agar aku bisa menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan bisa mendatangkan hal-hal yang bisa menjaga hati kita. Asa iwa fak anwafak lil icdihati. Semoga dengan ilmu yang kau berikan itu, Wahai Imam Muazzali, kami mendapatkan taufik lil icdihati untuk bersungguh-sungguh filamali bidalika untuk mengamalkan dengan yang demikian itu. Jadi Imam Muazzali, rahimahullah Taala, di dalam pasal di dalam bab ini menjelaskan, menerangkan. Tentang pertanyaan. Karena begitulah kecerdasan Imam Ghazali itu. Mulai dari hari pertemuannya yang lalu. Imam Ghazali itu menggambarkan tentang hati. Urusan hati. Pentingnya hati dan sebagainya. Sampai orang itu sampai kepada kesadaran. Bahawa memang hati itu adalah penting. Kemudian Imam Ghazali membuat pertanyaan. Bagaimana Imam Ghazali. Seolah-olah mewakili kita. Ya Imam Ghazali. Kami tahu begitu pentingnya urusan hati. Akan tapi bagaimana aku. Bisa membenahi hati tersebut. Bukalulahu perlu dijawab orang tersebut. Kalau ada orang yang bertanya begitu, urusan hati adalah penting, akan tapi aku pun pengin tahu ilmu untuk membersihkan hati. Dijawab oleh Imam Ghazali. Alhamdulillah, anna tafsilah adihil ma'ani rincian tentang ilmu membersihkan hati, latawiyun sangat panjang layah yahtamiluhu hadal kitabu, yang tidak bisa menampungnya kitab yang kecil ini. Minhajul abidin kita peringkasan. Kalau engkau bertanya tentang sempurnanya membersihkan hati, ilmu membenahi hati, Maka ketahuilah itu adalah sangat panjang, lebar, dan tidak cukup dengan risalah ringkas seperti yang kita baca saat ini. Wa innama ulama ul-akhirati, yang jelas, para ulama ulama akhirat, unu bistikraji dalika, mereka bermaksud, mereka senang, mereka bermaksud, berkeinginan terus untuk bistikraji dalika untuk mengeluarkan hal tersebut. Watasnifi menyusun buku-buku. Berkenaan dengan membersihkan hati ini. Fihadim nuk di dalam masalah inilah Lagair bukan yang lainnya. Ternyata ulama berlomba-lomba. Berusaha untuk menulis buku tentang bagaimana membersihkan hati ini. Bagaimana menjata hati ini. Waqadzakaru dan mereka para ulama telah menyebutkan. Apa yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam membersihkan hati tersebut. Nahwan perkiraannya adalah. Nahwan mintisaina sembilan puluhan khselatan masalah hal sembilan puluh hal. Jadi hal yang harus kita pelajari untuk membersihkan hati adalah ada sembilan hal khselatan Mahmudatan hal yang sembilan puluh hal yang bahuk. baik baik yang bagus bagus. Wafiy Abdullah almabdu almamdhu almadmu mati dan lawannya dari sembilan puluh sembilan adalah hal-hal yang tidak berbuji. Suma minal af'ai wal mas'ai. Kemudian Imam Ghazali juga menunjukkan. Memberitahu tentang pekerjaan-pekerjaan. Wal mas'ai -pekerjaan, usaha-usaha. Al-wajibati yang wajib. Wal-mahdurati dan yang haram. Dijelaskan. Yang haram ini. Yang halal ini. Nahwa dhalika bisairi tafasiliya. Dijelaskan oleh Imam Ghazali. Seperti itu dan sebelain daripada itu semua. Tentang rincian-rinciannya. Jadi nanti akan disebutkan lagi monggo tadi. Wal amri demi demi sisa hidupku, demi umurku. Demi keberadaanku. Ini. Innaman ahammahu barang siapa yang telah menyibukkannya amru dinimi urusan agamanya. Kalau ada orang sibuk hatinya, sibuk maksudnya gundah. Jika ada orang mikir gundah Memikirkan tentang amrut urusan agamanya, wenta dan sadar minrak datil hal dari tertidurnya orang-orang yang lalai. Wanataralinapsi kemudian melihat kepada dirinya. Walayakun maka tidaklah tasilu jamil ida maka tidaklah mendapatkan itu semua ilmu-ilmu untuk bersihkan hati, wal amalubi dan untuk mengamalkan alaih baginya katiiran sesuatu yang berat yang banyak. Gak? Idabah, pokok Allah Taala jika Allah memberikan toping. Disebutkan di sini. Begitu beratnya urusan hati bersihkan hati. Tapi Imam Muzali mengatakan bahawa. Kalau ada orang peduli dengan urusan hatinya. Memperhatikan urusan hatinya. Dan sadar dari kelalaiannya. Dan sedang tercih ambil hati kepada dirinya. Maka kutailah. Maka bagi orang tersebut. Untuk mendapatkan apa yang dicari dari ilmu bersihkan hati itu adalah bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang susah akan dibudahkan. Wa qatana nubdatan dan kami telah menyebutkan sekelumit minha dari hal-hal tersebut hal untuk menjaga hati kami sebutkan fi syarhi ajaibil qalbi di dalam kami mencari tentang ajaibil qalbi tentang keajaiban hati min kitab ihya'i aulul ulumuddin dari kitab ihya' ulumuddin. Dalam kitab ihya' ulumuddin itu ada di dalam kitab ihya' ulum ulumuddin ada satu pembahasan tentang ajaibul qalbi Keajaiban-keajaiban hati. Di situ dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali tentang hati. Masya Allah. وَتَيْنَا عَلَى شَرْحِ جَمِيْهَا Dan kami pun telah merincinya. Dengan menjelaskan dengan perinciannya. وَكَفْيَةِ الْحَجِيَا Dan bagaimana kita mengobati hati kita. Kami sebutkan juga di kitab asrari. مَعَمَلَتِ sirr سِرْسِرْ رَحَسِرَسِيَا Bagaimana seseorang itu berurusan baik dengan dengan cara yang baik dengan agamanya. Kemudian. Walau kitabun mustakilun. Kitab Ihya Ulumutin. Kitab sendiri. Kitab. Satu kitab utuh. Mustakilun binafsihi. Maksudnya satu kitab yang utuh. Adimul faedati adalah yang agung faedahnya. Walayantafi'ubini. Dan tidak bisa mengambil faedah. Dari... Ilmu kitab tersebut illa fukulul ulamai Kecuali pembesar-pembesar ulama ar-rasihuna yang kuat Hil ilmi di dalam ilmu Jadi disebutkan oleh Imam Ghazali isyarat bahawa Nanti akan kami sebutkan di dalam kitab ini Bagaimana membersihkan hati akan tetapi Imam Ghazali juga mengisyaratkan Aku pun telah membahas, kata Imam Ghazali Membahas dengan panjang lebar Membahas dengan luasa ya, Membahas di dalam kitab ini di dalam kitab. Jadi membahas Imam Ghazali menjelaskan. Memang saya sebutkan sekelupai dalam kitab ini. Yang ingin sempurna pembahasannya. Lihat di dalam kitab. Yang disebutkan tadi oleh Imam Ghazali. Iktab ehya'ulimudin. Dan ini di kitab besar. Dan tidak akan bisa mengambil faedah dari kitab tersebut. Kecuali orang-orang besar. Wa maudu'u ha'adal kitab. Wa maudu'u ha'adal kitab. Maksudnya. Dibuatnya kitab ini. Kitab minhajul hajul jadi bin Hawiql Abi Thutu kayak ringkasan dari apa yang disebutkan oleh Imam Bazali di dalam kitab-kitabnya yang lainnya. Di dalam kitabnya, Allah Mutin masya Allah, luar biasa. Akan tapi panjang lebar kitabnya tebel, maculit. Kemudian Imam Bazali membuat kitab ini bermakna -moh dari kitab dan dibuatnya maksud dari dibuatnya kitab ini yang kecil ini ayat tadi Abiil Mubtadi. Semoga orang-orang pemula kayak kita ini bisa mengambil faedah Wal dan orang yang alim sekalipun bisa, wal dan orang yang kuat pun masih bisa mengambil hal itu. Wat dan orang yang lemah. Panah kemudian kami melihat fil usuli Allah Ti la buta mintikria. Pokok-pokok yang harus disebutkan di ilajil dalam membersihkan hati. Wal hajatul ilah maasatun dan hal yang sangat diperlukan. Walahun niyata anha dan tidak mungkin kita tidak membutuhkannya. Albat sama sekali. Kisah nilai di dalam urusan ibadah. Pewajat naha maka kami menemukan arba atau umurin kata Imam Bukhari untuk membersihkan hati untuk menjaga hati agar kita benar menjadi orang yang benar hatinya maka setidaknya ada empat hal wajah madah itu alabidin wajah madah yuk madah wajah madah hadul bahwa empat hal yang akan kami sebutkan ini adalah tempat-tempat Uh, keplesetnya tempat tergelincirnya orang-orang yang ibadah, ahli ibadah dan kerusakannya orang-orang yang bericinti berusaha di dalam ibadah jadi ada hal berkenaan dengan hati, kata Imam Muzali ada empat hal nanti akan disebutkan oleh Imam Muzali dan di dalam empat hal inilah orang-orang kepleset terjumus, rusak dan empat hal itu adalah fitnahnya di dalam hati Fitnah nyahati, babalia tur nufus dan bencana di jiwa seorang. Tauku akan selalu mengganggu. Watashino akan marur, ma, ma, ma, menjadikan, aib, menjadikan tidak baik. Watu itu merosak. Watu terlibu dan, uh, dan menghancurkan. Watu, watu terlibu dan merosak. Empat hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu fitnah di dalam hati. Maka harus kita perhatikan apa empat hal itu. Nanti akan disebutkan. Intinya siapapun yang ingin membersihkan hati, lihat. Ada empat hal yang disebut oleh Imam Ghazali sesuatu yang merusak dan menghancurkan. Warbatun Wa himuqabadatiyah. Akan tapi empat kebalikan daripada sifat tersebut. Empat hal tersebut. Kiwamul ibadih adalah penegaknya seorang hamba. Ketegaan. Yani tegaknya di dalam ibadah seorang hamba. Waktidamul ibadati dan menjadi tertib benar ibadahnya. Waslahul gulubi dan benarnya hati dan menjadikan sebab benarnya hati jadi ada empat hal kata Imam Ghazali empat hal ini kalau kita paham maka kita akan menghindar empat hal ini akan merusak hati akan merusak ibadah empat hal ini disebutkan apa? wasalahul bil afati. Falafatu al-arba'u monam. Wan tidamul ibadah yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah bahwa ada empat hal yang empat hal ini akan merusak hati. Merusak semuanya. Disebutkan falafatu al-arba'u empat hal tersebut apa itu? Al-amalu, angan-angan yang panjang, angan-angan. Awas. Angan-angan itu merusak nanti akan disebutkan di jalan terakhir Imam Ghazali. Orang terlalu banyak angan-angan. Cita-cita memuliak, tetapi angan-angan enggak benar. Walistijal buru-buru, walhasadu dendengi, walkipru sombong. Ini akan dibahas oleh Imam Musa di Ta'ala. Amal berangan-angan, walistijal buru-buru, walhasadu dendengi, walkipru sombong. Ini hal empat hal ini betul-betul perusak -betul apa yang ada di dalam diri kita. Walmanakibul arba'u Ada pun kemuliaan yang empat kelawan lawan daripada yang hina tadi Kisarul amali Pendek harapan Wat pelan-pelan Fi umuri dalam segala hal Wan nasihatu dan berikan nasihat al Al-khalqi kepada makhluk Allah Manusia Watawadu dan tawadu Wal usyu dan khusyu Ini adalah pokok-pokok Fisalahil qalbi qalobi untuk membersihkan hati wafas untuk mengetahui untuk kebaikan hati wafasa wasfasadnya dan juga kerusakan hati jadi empat hal ini wa ya usul fisrahil qalb wasadiah empat hal ini adalah menjadi pokok hancur dan baiknya hati yang bisa sadar akan empat hal tersebut lalu diperangi maka akan benar hatinya tapi yang tidak akan rusak hatinya fa hadi al usul Wan Nok Tasyulati Aleh madar dan empat hal tersebut adalah pusat segala hal. Artinya segala kebaikan ada di situ, kejahatan pun juga dari situ. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang menggunjing? Karena dari hati yang kotor dan hati yang tidak benar. Maka dari situ, benar-benar kita harus peduli urusan hati tersebut. Wal-Yabzulil Majhudah fitaharuzimin hadil afad maka hendaknya kita berusaha untuk menghindar daripada kena penyakit tersebut. Dan hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan empat yang mulia. Ada empat yang menjadikan kerusahaan. Kemudian ada empat lagi yang menjadikan sebab kemuliaan. Dan empat yang mulia ini harus kita cari. Tukfal mu'ana. Maka dengan empat hal tersebut. Yang baik-baik itu tukfa akan dicukupi. Engkau almu'ana dari bekal kemuliaan wa tadfar dan engkau wa tadfar dan akan engkau mendapatkan bil maksud ditujuan insyaallah taala semoga Allah menghendaki itu semua wa sa'khbiruka dan aku akan berikan tahu kepadamu kata Imam Ghazali an afati tentang hal-hal ini tentang perusak-perusak bi -perusak, kalimatin dengan kalimat yang ringkas mukniatin yang bisa memuaskan anda semua ini insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang lalu tentang sebab-sebab rusaknya hati, sebab-sebab hancurnya hati, ada empat ada empat ada empat apa uh, sebab rusaknya hati sebab kehancuran hati, ada empat tadi al-amal angan-angan yang manjang, al-istijal buru-buru, wal-hasadu wal-kipru ngedengki dan sombong akan tapi, ada kebalikan dari empat tersebut adalah sifat mulia orang yang tidak buru-buru orang yang pun tidak suka menggunjing Orang yang tidak panjang angan-angan Dan orang yang tidak sombong Maka itu adalah ciri-ciri hamba yang mulia Hamba yang hatinya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang Kita akan jelentrikkan Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan Suruh sobat nanti Allah tua, Suruh pakai kerudung nanti raja kalau tua Suruh berbuat baik nanti-nanti Tolul amal panjang angan-angan Nantinya tidak datang Ajalnya tiba Mati Dia belum banyak ibadah dia ya, belum banyak berbuat baik. Maka yang ini akan menjadikan orang tersebut. Akan rugi. Havalnya. Angan-angan. Di sejajal buru-buru. Asad, wal-kibir, dengki dan sombong. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang akan datang, kita mulai dengan insyaAllah, ammatulul amali, panjang anak insyaAllah akan dibahas oleh Imam Bozali, dengan panjang lebar, semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menjaga iman kita, semoga Allah menjaga jasad kita, dan semoga Allah menjaga anggota tubuh kita, Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya, atas penjelasan kajian, kajian kitab bin Hajjul Abidin ini, dan selanjutnya langsung saja bagi para hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bertanya Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah Bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah Ibu-ibu Berdirimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Bismillahirrahmanirrahim uh, Sedikit saja Kenapa orang yang menjalankan perintahnya seperti kewajiban sholat dan sebagainya Tidak dimudahkan dalam urusan dunianya Sedangkan orang yang melalaikan agamanya selalu dimudahkan dalam urusan dunianya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari ibu-ibu, silakan satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa benar pahala orang awam Sama pahala orang yang seperti ibu ya gitu. beda gitu. Kalo, gini, Misalkan pahala saya sebagai orang awam Satu terus sebab pahala walinya 10 atau lebih beda gitu lebih besar apa benar gitu Makasih banyak sama kamaran untuk saya pada kata Bismillahirrahmanirrahim kadang terlintas di benak seorang hamba kita ini melakukan salat Ibadah, tapi kalau hidup susah rezeki tetap tetap sempit. Tapi tetanggaku itu enggak pernah solat. Di saat mendapatkan kefakiran dan sakit beliau langsung mengucapkan ahlan bishiyar isolihin. Senang dia mengucapkan oh ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Dan di saat mendapatkan dunia ia mengatakan damgun satu dosa. Nah, ojilat oku batuhu dosa yang didahulukan seksanya. Jadi para kekasih Allah itu ternyata di saat mendapatkan dunia berlimpah mereka ketakutan. Tapi di saat diberi oleh Allah rasa sakit atau kekurangan maka ia bersyukur. Bahasanya ini adalah syiar yang orang-orang soleh orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengdayi. Bagaimana seorang yang soleh bisa berkata demikian? Kenapa ia sadar bahasanya. Kalau ada seorang mukmin ahli iman itu kemuliaan adalah nanti di akhirat bukan di dunia. Sehingga tidak ada bandingannya, enggak bukan bandingannya antara dunia dengan akhirat, enggak nyambung. Dunia dengan akhirat tidak ada bandingannya, tidak bukan untuk dibandingkan. Mana yang lebih bagus dunia dengan akhirat? Bukan bandingannya. Karena dunia di hadapan akhirat tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Kesenangan yang dirasakan oleh Sehingga suatu ketika ada seorang Yahudi menghentikan Sayyidina Umar bin Khattab. Telah dusta Nabi Muhammad, Wahai Umar bin Khattab. Kenapa Nabi ku dusta? Nabi Muhammad pernah berkata bahasanya, Sur, apa dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Jadi dunia ini, sijnul kafir, sijnul mu'min, sij, apa, penjaranya orang yang beriman. Bajandatul kafir dan surganya orang kafir. Bagaimana NabiMu berkata bahasanya dunia ini adalah bencana bagi ahli iman, tapi surga bagi orang kafir. Kemudian Sayyid dirawat berkata bagaimana engkau nilai Nabi Muhammad dustawah orang Yahudi? Orang Yahudi itu berkata berarti kedustaan NabiMu itu bisa aku lihat saat ini. Kenapa? Kok dikatakan orang beriman, orang yang beriman. Maksudnya, pengikut nabimu itu di dunia itu kayak di penjara. Ternyata kamu enak-enak, lihat. Umar bin Khattab, kudamu mewah. Kamu dikawal oleh orang. Sementara aku ini, lihat. Tidak beriman kepada nabimu dan tidak beriman kepada agamamu. Ternyata hidupku nyungsap. Jadi pengemis seperti ini. Lihat. Menjadi pengemis seperti ini. Dijawab oleh Saidina Umar bin Khattab. Benar yang dikatakan Nabiku bahwa surga di dunia itu bagi ahli iman adalah seperti penjara. Kemudian bagi orang kafir ini adalah benar-benar surga. Kenapa? Dijawab oleh Saidina Umar bin Khattab bahwa orang ahli iman dengan imannya akan selalu rindu kemuliaan di akhirat. Sehingga begitu rindunya kemuliaan di akhirat ia ingin cepat meninggalkan dunia ini Dia tidak ingin berada di dunia Dunia apa tempat yang membuat susah Kemudian Bagi orang yang kafir, yang tidak beriman Dunia ini benar-benar surga Biarpun keadaannya Adalah seperti engkau yang fakir Dalam keadaan lapar setiap saat Fakir, nyung, sakit Akan tapi ketahui lah Ini adalah surga Surga bagaimana? Ia, ini adalah surga Jika dibanding dengan di akhirat nanti Seksanya ada lebih pedih lagi jadi tidak, bukan untuk dibanding, maka perbandingannya tidak nyambung, seksa yang dirasakan oleh seorang muslim mukmin yang ada di dunia ini adalah sebentar saja. Dibanding kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi bagi seorang kafir, seksa yang dirasakan di dunia ini adalah sepele kecil, bahkan seperti di surga, kalau dibanding dengan seksa yang ada di akhirat nanti. Maka lihat pandangan, ini cara pandang. Ali iman tidak tergila-gila dengan kebiar dunia. Karena dunia akan ditinggalkan. Makanya tadi yang kami sampaikan. Kenapa muncul pertanyaan semacam itu? Kemana, Kenapa muncul ungkapan seseorang misalnya? Orang berkata, ini tidak sholat kok. Kok kaya raya. Ini tidak sholat kok. Karena urusan kekayaan tidak ada hubungannya dengan sholat. Sebab kekayaan itu diberikan oleh Allah kepada orang sholat dan tidak sholat. Yang sholat Nabi Sulaiman diberi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf diberi kekayaan oleh Allah Dan banyak ahli iman yang sholat Dan diberi kekayaan Ternyata lihat Apakah yang namanya Nabi Ayub juga bukan kekasih Allah Ammar bin Yasir bukan kekasih Allah Jadi kebiar dunia ini bukan ukuran kemuliaan seseorang Maka tidak bisa kita lihat Kenapa ke orang kafir tidak sholat kok kaya raya Kenapa? Karena dunia bukan kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan penilaian seorang adalah dengan harta, bukan kekayaan ini. Dan kekayaan ini akan ditinggal. Berapa lama kita berada di dunia? Sebesar apapun kekayaan yang kita kumpulkan, ternyata pun harus kita tinggalkan. Jadi urgutannya adalah bukan kekayaan, bukan nilai kita adalah bukan dengan kekayaan yang kita kumpulkannya, akan tapi nilai kita adalah keimanan. Jadi pertanyaannya tadi adalah, kenapa kok ke orang kafir tu kaya raya? Kenapa orang kafir kok ada yang kaya? Apakah itu kemuliaan lah? Yang menganggap harta itu sebagai kemuliaan Dia salah memandang dunia Ini yang diperanggap oleh Muhammad Ali Namanya orang huput dunia Jadi menganggap kebiar Sehingga ada orang terkagum-kagum Dengan dunia lah. Kalau sudah terkagum dengan dunia Lihat jadi ulama pun bisa dibeli Sudah fakir nyungsap kerja cari duit tidak kaya-kaya ninggalkan -kaya, sholat itu karena dunia lihat pemikiran tentang dunia seolah-olah dunia ini benar-benar berharga sehingga ada bekerja di tempat-tempat rela lepas kerudungnya dan pakai rok pendek demi mendapatkan 600 ribu sebulan. Kenapa itu semua? Karena dia tertipu dengan dunia lupa agama. Nah, ini paling bahayanya kalau orang menganggap dunia itu adalah ada nilainya. Oh, agama bakal ditinggalkan lihat. Sholat pak nah, nanti yang penting dapat duit dulu. Ada atau tidak orang bekerja sampai hilang sholat duhurnya? Ada tiga orang bekerja sampai tidak puasa Ramadan? banyak kenapa itu semua karena penilaiannya terhadap dunia itu jadi menganggap dunia itu bernilai sehingga apa dia rela tidak solat demi mendapatkan dunia semestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana ia solat bagaimana ia beribadah biar juang biarpun harus berkorban dengan dunia pada kekasih Allah lihat dunia dikumpulkan untuk berjuang bukan untuk dikumpulin. Sehingga agak cihat adalah hijau itu Nabi Amu himang Fusim. Cihat dengan jiwanya dan cihat dengan hartanya. Baik, jadi inilah bahayanya. Bahayanya ini kata. Ini pendidikan Imam Bosa lagi kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Masalah hubung dunia-dunia. Bahayanya orang yang menganggap dunia itu ada nilainya. Artinya kalau sudah menggantung di hatinya. Sehingga kenapa ada orang tidak sholat. Kenapa ada orang buka aurat. Kenapa orang melakukan haram. Kenapa orang berebut harta saudaranya? Berangkat daripada mengagumkan dunia. Padahal persaudaraan lebih utama dari dunia, tapi akhirnya karena mementingkan dunia, menganggap dunia bernilai, sehingga ia perlu berebut waris dengan saudaranya. Paling bahayanya memandang dunia bernilai. Akan tapi kalau orang memandang dunia adalah sarana akhirat, lo mulia, saya memandang dunia misalnya, anda memandang dunia untuk menuju akhirat, maka ketahuilah. Cara anda mengambil dunia adalah sungguh luar biasa dengan cara yang benar. Dan di saat anda tidak diberi oleh Allah dunia, anda pun tidak pernah kecut hati. Karena apa? Untuk menuju akhirat tidak harus dunia dengan dunia yang banyak. Sebab apa? Bisa saja dengan kesabarannya sampai di akhirat. Sehingga para kekasih Allah benar. Di saat mereka itu mendapatkan kefakiran langsung berkata, Ahlan misyari solehin. Ahlan ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Maka termasuk kehinaan adalah, Orang yang merasa kecut hati di saat menemukan dirinya fakir, dan juga kehinaan adalah Saat terkakum-kakum dengan kekayaan. Jadi merasa kecut dengan kefakiran adalah hina, tamak namanya, kecut dengan kefakiran. Sehingga karena fakir minder penakut. Terus kalau kaya gimana? Mau sombong? Karena nilai apa dunia ada? Ada ada nilainya, menguasai hatinya. Jadi paling bahayanya manusia. Sehingga jangan sampai ada pemikiran, wah itu saja enggak sholat, apakah ya, ayahnya biar saya enggak sholat. Nah, nasib sudah enggak sholat, larat. Nyungsep benar itu manusia nanti ya. Jadi ukurannya bukan di situ. Wah ini benar tetangga saja enggak sholat. Dan belum ada orang berkata, wujah oh, ya, saya sudah shol enggak sholat, saya sudah sholat bertahun-tahun kok masih tetap larat, ini Gimana ini? Terus bagaimana? Karena sholatnya untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan dunia ini ukuran. Dan ini pakekat bukan sekedar ucapan di lidah. Benar-benar. Sehingga para kekasih Allah itu yang diberi Allah kekayaan. Ternyata dengan kekayaannya. Manfaat untuk kaum muslimin. Tapi kalau orang mencari dunia untuk dunia lihat. Pelitnya setengah mati. Mau nyumbang ngapain saya nyumbang? Horung <gulung> saya kerja ngumpulin duit capek-capek. Kenapa saya nyumbang? Dan biarpun dia tidak berkata bahasanya dunia berarti baginya, dia telah menjadikan perilakunya itu menilai dunia berarti. Susah infak. Tapi kalau ada orang bagaimana ada orang infak 100 juta? Infak ke pondok 1 miliar? Ada 2 miliar. 1,5 miliar satu orang. Bagaimana infak 1,5 miliar? Untuk bukan untuk dirinya, bukan untuk tempat tidur, yang bukan untuk mobil, bukan untuk makan. Infak. Dan dia sembunyi, tidak ada yang tahu Biasa saya titip buit seperti ini. Apakah dunia tidak ada artinya bagi dia? Dia tidak menganggap dunia ada artinya. Padahal duit 1,5 M. Bayangkan. 1,5 miliar. Duitnya seberapa sih? Seba lembar saya juga tidak melihat arti duitnya. Lihat orang memberikan kepesantan untuk pembelian tanah. Coba, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Kenapa? Dunia tidak ada artinya bagi dia. Saya akan kumpulkan dunia, tapi saya tidak menganggap dunia itu ada nilainya. Mudah infak. Tapi kalau berangkat waktu mencari dunia, menganggap dunia berarti, oh, enak bener, bagi-bagi. Enggak deh, mencari capek, keringat. kerja juga dong sana. Nah, makanya kalau memandang dunia. Memandang dunia ada nilainya, dan itu paling bahaya. Dan sebetulnya itu hilangnya iman. Tapi kalau ada orang memandang dunia adalah dunia. Sehingga doanya para kekasih Allah, "Ya Allah jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku." Di saat kaya infak. Dia kaya infak dan kita menemukan orang yang semacam itu. Lihat di rumahnya bukan megah. Bukan rumahnya mewah. Mobilnya pun tidak mewah. Akan tapi ternyata yang diberikan untuk perjuangannya Nabi Muhammad sangat besar, beberapa kali lipat dari yang dimilikinya. Subhanallah. Itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tidak sedikit dan kita menemukan banyak orang semacam itu. Ada beberapa orang yang bantu di pesantren kita kita pikir di rumahnya adalah punya kekayaan yang melimpah ruah. Setelah dilihat apa, rupanya dia punya dua rumah. Yang satu dijual, yang satu dijual. Kami pikir yang dijual adalah rumah yang kecil. Rupanya apa? Saya ingin berbuat baik untuk pondok perjuangan ini. Saya punya dua rumah. Yang satu saya jual. Mana yang lebih dulu saya berikan ke Pondok. Kebetulan yang laku lebih dulu yang lebih bagus. Coba. Punya rumah cuma dua. Kenapa menganggap rumah tidak ada nilainya? Yang ada nilainya adalah akhirat. Itu hakikat. Sekarang kita pikirkan, Kalau orang itu mikir dunia. Ada nilainya. Ngapain saya menyumbang ke masjid. Ngapain itu semua. Makanya bahaya. Jangan sampai suatu ketika ada keyakinan di dalam kata kita. Bahasanya. Orang itu dikayakan oleh Allah. Karena dimuliakan. Tidak. Jangan sampai itu. Ini harus terus kita asah hati kita. Sehingga kekayaan seorang kafir itu justru istidraj untuk dihukum oleh Allah lebih lebih lebih pedih lagi hukumannya. Dan kefakiran atau musibah yang diberikan oleh Allah kepada ahli iman, musibah apakah, apakah penyakit atau hilangnya harta atau apapun yang namanya musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang yang beriman adalah satu daripada tiga dan semuanya adalah mulia. Yang pertama adalah karena Allah ingin mengampuni dosanya. Kita mau menghadap Allah dengan dosa-dosa dengan akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau diampuni oleh Allah aman. Dan pengampunan dosa bisa karena musibah yang ditimpakan. Kalau bukan pengampunan dosa, barangkali dosanya sudah habis, oh hebat benar. Ya? Anggap saja dosa sudah habis, maka Musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba kada Adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya Yang kedua Kalau bukan untuk mengangkat derajat Allah akan berikan pahala yang melimpah ruah Yang berlipat ganda nanti di akhirat Sehingga orang tersebut akan kaget dia ya Malaikat Wahai malaikat Allah Pahala apa ini yang kau berikan kepada aku? Malaikat menjawab Ini adalah pahala musibah Yang diberikan oleh Allah kepadamu Dan engkau bersabar saat itu Jadi inilah yang perlu dihadirkan Kita tahu bahawa Jangan sampai ada terdidik di dalam diri kita dunia bernilai Saat ini pendidikan itu sudah Benar-benar masuk di hati anak-anak kita Ibu-ibu kita Pendidikan cinta dunia Sekolah agama itu nyungsep Di kampung-kampung Kalau sudah sekolah cari dunia Berlomba, bayar Sekolah SMA Kita bukan melarang anak sekolah SMA atau SMP Kita juga sekolah Agar kami lihat Kalau sudah sekolah cari dunia Daftar uang gedungnya seragamnya Bayar semua ratusan ribu Bahkan mungkin jutaan Tapi kiliran belajar ilmu masuk surga Yang ada di kampungnya TPA, TPG, DTA Lihat diminta duit sumbangan 10 ribu saja Katanya kemahalan Ini musibah Yaitu karena dari awal pemikiran salah dunia itu Lebih penting daripada akhirat Dan bahayanya jadi insya Allah setelah ini tidak ada angan-angan bahasanya Orang itu dimuliakan dengan kekayaannya Bahkan kalau ada, jangankan merindukan kekayaannya Kalau ada orang tawaduk dengan orang kaya Karena kekayaannya Dua per tiga agamanya hilang Kalau ada seorang kiai ustaz tawaduk Kepada orang kaya Karena kekayaannya, dua per imannya hilang Tapi kalau seorang kiai Datang kepada orang kaya Karena untuk mengingatkannya adalah kemuliaan tapi kalau Tawaduk lihat musibah, termasuk Tawaduk dengan pejabat, Tawaduk dengan pemerintah, Tawaduk dengan orang-orang ini. Musibah, Tawaduk dengan kekayaannya, Tawaduk dengan pangkat seseorang, musibah. Itu kehinaan nanti. Jangan sampai Tawaduk. Maka dihimbau kalau seandainya kita butuh ingin menyelesaikan masalah, datanglah kepada orang fakir. Wah oh, luar biasa. Mondok nggak beres beres. Jarak orang sakit, orang fakir akan diberesin. Anda punya masalah di rumah tangga anda atau urusan bisnis anda, datanglah anda kepada orang fakir. Nabi sudah bersabda, Inna Allah sayang surkum bidu Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah, bukan dengan orang-orang kaya, bukan. Tetapi kalau kita ketemu orang kaya, bagaimana orang kaya itu? Kita hantarkan kepada kemuliaan Kita ajari infak dan sedekah Kita ajari bertabi jangan dekat kepada orang kaya Karena mengharapkan kekayaannya Itu tawalto Dengan dunianya Maka dua per tiga agamaannya hilang Hati-hati Jadi itulah yang harus kita fahami bahawa Jangan sampai ada yang terkagum-kagum dengan dunia Apakah itu ustad atau bukan ustad dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala juga banyak ustaz yang terkagum dengan dunia dan itu musibahnya lebih gede. Lidahnya mengatakan jauh dari dunia tapi perilakunya mencintai dunia. Bahasanya tuh jangan jangan, jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia akan tapi dia itu sadar. Bahasanya dia itu harus mencari dunia. Ini musibah dikatakan ulama, Allahu a'azzali rahimallahu taala. Coba kayaknya bahasanya anti dunia anti dunia. Akan tapi lihat sedekah tidak ada, infak tidak ada dikumpulkan dunia, sampai kadang mengambil dunia dengan cara yang haram begitulah, kalau orang sudah mementingkan dunia dari akhirat berapa banyak kejahatan yang akan dilakukan rela mendapatkan yang penting mendapatkan dunia, biarpun akhirat ditinggalkan, sholat ditinggalkan bahkan mengambil yang haram haram itu apa? dapat dunia, tapi kehilangan akhirat kenapa dia mencuri? kenapa dia merampok? kenapa dia korupsi? Nah mencopet karena pemahaman yang salah tadi menganggap dunia adalah kemuliaan dan paling bahayanya keyakinan itu. Sehingga malam ini harus kita pangkas jangan sampai ada orang yang terkagum-kagum dengan keberhasilan tetangga kita dengan urusan dunianya. Akan tapi jika kita melihat tetangga kita berhasil dalam urusan dunia yang harus dihati anda ada adalah mendoakan Ya Allah jadikan tetanggaku itu adalah orang kaya yang selamat di dunia dan selamat di akhirat jadikan dia orang kaya yang gemar berinfak jadikan dia orang kaya yang rindu kemuliaan jadikan dia orang kaya yang mudah membayar zakat ya nah ini baru benar tidak berangan-angan Ya Allah aku ingin kayak dia Ya Allah kaya Ya Allah nah, dapat ketularan kayanya, nya Tetangga kita kaya sedekah kita kekayaan, apalagi sampai membandingkan bahasanya dia enggak solat kok kaya ya Allah kok saya solat. Nah itu hilangnya iman, hakikat hilangnya iman di saat kita berkata pasanya, Oh dia enggak solat saja bisa uh, kaya wah saya kok solat terus kok melarat ah mending tidak so sholat, nah, akhirnya betul setan ketawa tidak ya, sholat saja, barangkali kamu kaya, benar, sudah tidak sholat, nyungsep melarat dunia sengsara, akhirat akhirnya sengsara baik kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tadi? Ah, pahala pahalanya orang alim dengan pahalanya orang biasa itu ya Pahalanya orang awam dengan pahalanya orang alim Beda Kalau orang alim badakan melakukan Satu kerjaan tapi niatnya banyak Makanya terus kita belajar Biar pahalanya purus. terus belajar Misalnya seorang alim mau belajar Mau mendatangi majlis macam ini Biarpun dia tidak ceramah Dia ngerti kalau saya datang ke majlis Akan dapat jadi kemuliaan Niat pertama untuk menuntut ilmu pertama untuk silaturahmi dengan saudara ketiga ketiga untuk melihat wajah guru ya keempat untuk menghindari dari maksiat sebab kalau di rumah saya sama televisi kelima ini jadi niatnya terlintas di dalam benaknya banyak niat maka pahalanya banyak kadang sholatnya dua rakaat habis wudu sholat dua rakaat dua rakaat sholat wudu tahiyat masjid plus dibaringi sholat hajat Allahul akbar jadi karena orang alim ngerti ilmu maka pahalanya lebih banyak ya daripada orang yang awam tidak ngerti il, ilmu, maka berlomba-lomba lah untuk mencari il, ilmu. Jadi beda, ibadahnya beda. Sehingga orang alim itu mudah untuk mendapatkan pahala. Sehingga perlu kita terus meningkatkan ilmu kita. Beda. Orang alim dengan orang yang awam sangat beda. Dan derajat yang disebutkan oleh oleh Allah, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladziina 'ulima darajat Allah mengangkat rajatnya orang berilmu Ya orang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu Bukan berilmu yang pandai menghafal dengan akalnya Tidak Karena amalnya orang berilmu Akan dilipatkan dagar oleh Allah pahalanya Amalnya orang berilmu Sudah mengamalkan ilmu Ngajarkan ke orang lain Lihat semua yang diajar Lalu mengamalkan ilmu Pahalanya pun ditumpangkan kepada orang ha? Alim Maka dari itu Jangan berhenti belajar Jangan berhenti menuntut ilmu agar amal kita ibadah kita terus berlipat ganda dan meningkat terus meningkat terus hingga kita mengajarkan pada orang tambah lagi mengajarkan orang tambah lagi dan kita memang dihimbau ya kalau kita melakukan amal kebaikan jangan lupa untuk melintaskan niat yang banyak para kekasih Allah niat yang banyak sampai ada Imam Ali bin Abu Bakar As-Saqran itu mengingatkan kalau mau nikah saja itu kalau bisa 150 niat dihadirkan Nah, kalau hadir majlis taklim ini, lintaskan dalam perjalanan niat yang banyak, sebanyak niat itulah kita akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu SWT. Niatnya mungkin ada lagi yang ditamping tadi niat yang kita sebutkan, niat. Saya akan belajar, kemudian saya pulang akan mengajari anak saya. Allah. Saya akan terus Tambah ilmu Saya ingin dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin dengar Al-Quran Saya ingin bersolawat Banyak niat Maka dengan banyaknya niat itulah Seseorang akan dapatkan pahala Dan yang tahu Niat ini adalah orang alim Orang ngerti Kalau anda sudah belajar banyak niat Maka anda menjadi alim dalam hal ini Maka pahala anda pun akan berlipat ganda Jadi beda Amalan orang yang awam Sama orang alim adalah sangat-sangat beda Maka itulah keistimewaan keistimewaan dan kemuliaan orang alim Ini saja mari kita tutup dengan buah Dan jangan lupa Esok pagi ada pengajian di rutin kita di Majlis Al-Bajah di Ahad Pagi Semoga Allah mudahkan langkah kita ke sana Dan semoga Allah meridahi langkah kita Dan jangan lupa 92,9 FM Dan 104,8 FM Radio-radio da'wah kita Mohon diinformasikan kepada yang lainnya Demi tadi itu Untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah SWT Terima kasih dan mari kita terus tingkatkan niat kita dalam menuntut ilmu Kita tingkatkan kekhusuan kita dalam menuntut ilmu Kita tingkatkan ketulusan kita dalam menuntut ilmu Agar kita mendapatkan pahala terus yang berlipat ganda dari, dari Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa ushurna wa la ta'udulna Wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna Wa afina wa tuhtir alina innaka ala kulisya ngedir Allahumma ya Allah Ya Allah muliakan kami Ya Allah Muliakan kami di dunia dan di akhirat Dan kami mohon ya Allah Jadikan dunia di tangan kami Jangan kau jadikan dunia di hati kami Ya Allah jangan sampai kerinduan kami kepada dunia ya Allah Jadikan kami kerinduan kepada akhiratmu ya Allah Dan mudahkan urusan dunia kami Jangan sampai hati kami terkagum-kagum dengan dunia yang dimiliki oleh hamba-hambamu ya Allah Akan tapi rindukan kami dengan kemuliaan di akhirat Yang kau berikan kepada kekasih-kekasihmu Dan kumpulkan kami bersama kekasihmu Kasihmu Ya Allah, Ya Allah dunia yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai Kau menjadikan itu semua kami terlena, jangan sampai kami itu semua menjadikan hati kami ya Allah jauh darimu Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Engkau Mahatoh tentang hati kami ya Allah, jangan sampai Ya Allah penilaian kami adalah karena dunia, kami ingin Ya Allah kami menilai orang karena akhirat Ya Allah, sehingga di saat kami mencari pasangan pasangan yang mendekatkan kepadaMu, di saat kami mencari rezeki-rezeki yang menjadikan korido kepada kami ya Allah, di saat kami bekerja kami ...akan bekerja untuk mendapatkan kereta anda... ...Mu Allah, kami takut, Ya Allah... ...jika kami tidak rindu kepada akhirat... ...atau kami, si saat kami rindu kepada dunia... ...kami khawatir akan mencari dunia... ...dengan melanggarmu, kami mencari dunia... ...dengan melakukan sesuatu yang kau murkai... ...Ya Allah, Ya Allah... ...Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami... ...jangankau jadikan dunia di hati kami... Kami mohon Ya Allah... Berikan kepada, ...berikan kepada kami ilmu yang manfaat... ...berikan kepada kami ilmu yang manfaat... ...yang membuahkan amal dan terimalah amal kebaikan kami... Dan kami mohon ampuni kami dan ampuni guru-guru kami. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Ampuni semua orang yang bersama kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah. Seperti yang kau berikan kepada para kekasihmu, Ya Allah. Kerinduan, Ya Allah, untuk ibadah. Maka rindukan kami untuk ibadah. Seperti kau berikan kepada kekasih, kekasihmu, Ya Allah. Rasa benci kepada dosa, maka bencikan kepada kami dosa, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala dosa. Dan mudahkan kami, Ya Allah, untuk bertobat kepadamu. Dan ampuni dosa kami dan jangan kau sisa sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami yang sempit rezekinya lapangkan yang sudah kau lapangkan rezeki mereka ya Allah yang telah engkau berikan kekayaan kepada mereka kami mohon berikan kepada mereka ya Allah berjadikan kekayaan mereka adalah kekayaan kekayaan ya Allah jadikan kekayaan mereka adalah kekayaan yang menjadikan sebab mereka masuk surga-Mu ya Allah dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah husnul kami husnul khotimah madinan gada iman iman iman ya Allah dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami ya Allah di saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia laa ilaaha illallah, La illallah muhammadur rasulullah laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah Laa ilaaha illallah wa hamdalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Fatihah. Al -Fatiha. Terima kasih mungkin untuk salamannya karena kami ingin ditunggu ada tamu. Insyaallah mohon doa. Ketemu besok lagi insyaallah. Billah taufik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.